Qalatiyallara məktub Üçüncü fəsil Ey ağılsız qalatiyallar! Sizi kim tilsimlədi? İsa Məsihin çarmıxa çəkilməsi gözləriniz önündə açıqca təsvir olundu. Sizdən yalnız bunu öyrənmək istəyirəm. Ruhu qanuna əməl etməklə, yoxsa eşitdiyinizə iman etməklə aldınız. Siz bu qədər ağılsızsız, Ruhla başlayandan sonra indi cismanı səylə bitirirsiniz. Boş yerə o qədər əzaf çəhdiniz. Həqiqətən bunlar boş yerə idi və sizi ruhla təmin edən və aranızda möcüzələr yaradan Allah bunları qanuna əməl etməyinizlə yoxsa eşitdiyinizə iman etməyinizlə icra edir. Məsələn, İbrahim Allaha iman etdi, Və bu, ona salihlik sayıldı. İndi isə bunu bilin ki, İbrahimin övlətləri imana əsaslananlar olur. Müqəddəs yazı Allahın başqa millətləri imanları ilə salih sayacağını qabaqcadan görüb İbrahimə Bütün millətlər sənin vasitənlə xeyr dua alacaq. Deyərək, müjdəni qabaqcadan bildirdi. Beləliklə, imana əsaslananlar, iman etmiş olan İbrahimlə birlikdə xeyr dua alırlar. Qanuna əməl etməyə əsaslananların hamısı lənət altındadır. Çünki yazılıb. Qoy qanun kitabında yazılan hər şeyə riayət etməyən, onu təsdiq etməyən hər kəsə lənət olsun. Aydındır ki, Allah qarşısında heç kim qanun vasitəsilə salih sayılmır. Çünki salih adam imanla yaşayacaq. Qanun isə imana əsaslanmamışdır. Əksinə, bu şeyləri yerinə yetirən adam bunların sayəsində yaşayacaq. Məsih bizim uğrumuzda lənətlənərək bizi qanunun lənətindən satın aldı. Çünki yazılıb, Ağacdan aslan hər kəsə lənət olsun. Belə ki, İbrahimin aldığı xeyr dua Məsih İsa'da bütün başqa millətlərin üzərinə gəlsin və biz vəd ruhu iman vasitəsilə alaq. Qardaşlar, insan düşüncəsi əsasında deyirəm, hətta insanın belə təsdiq etdiyi əhdi heç kəs ləğv edə bilməz yaxud ona heç bir şey əlavə edə bilməz. Vədlər yalnız İbrahimə və onun nəslinə verildi. Allah çox adam barədə danışırmış kimi və nəslindən olanlara yox, tək bir adam barədə danışaraq və sənin nəslindən olana deyir. Bu nəslindən olan Məsihdir. Bunu demək istəyirəm. Allahın təsdiq etdiyi əhdi Bundan 430 il sonra gələn qanun quvvədən sala bilməz ki, Vədi ləğv etsin. Çünki əgər irs qanuna əsaslanırsa, Artıq vədə əsaslanmır. Amma Allah irsi İbrahimə Vəd vasitəsilə lütfə görə verdi. Bəs qanun nə içindir? Qanun əhdi pozanları təksirləndirmək üçün əlavə olundu. Vədi alan və İbrahimin nəslindən olan şəxs gələnə qədər qüvvədə qalmalı idi. Mələhlər vasitəsi ilə bir vasitəçi əli ilə tərtib edildi. Vasitəçi tək bir nəfərə aid deyildir. Allah isə birdir. Deməli, qanun Allahın vədlərinə ziddirmi? Əsla. Çünki əgər həyat verməyə qadir olan bir qanun verilsə idi, salihlik həqiqətən qanunla gələrdir. Lakin müqəddəs yazı bütün kainatı günahın əsiri elan etdi ki, İsa məsihə olan imanla vəd olunan şeylər iman edənlərə verilsin. Amma bu iman gəlməzdən qabaq biz qanun altında saxlanmışdıq. Gələcək iman zihur edənə qədər əsir tutulmuşdur. Yəni qanun bizə məsihə qədər yol göstərən mürəbbimiz oldu ki, imanla salih saylaq. Amma iman gəldiyinə görə biz artıq mürəbbinin əli altında deyilik. Siz hamınız Məsih İsaya olan iman vasitəsilə Allahın övlatlarısız. Çünki vəftizdə Məsihlə birləşən hamınız Məsihə bürünmüsüz. Artıq yəhudi ilə yunan, qulu ilə azad, kişi ilə qadın arasında fərq yoxdur. Çünki hamınız Məsih i̇sa birsiniz. Əgər Məsihə aidsinizsə, deməli İbrahimin nəslindən və vədə görə varissiz.